de credincioși, acest fragment din Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan este o parte din convorbirea pe care Mediuit lui Iisus Hristos a avut-o unul din farisei sau un fariseu mai deosebit care nu se mulțumea să rămână legii, ci căuta și așautea împărăția lui Dumnezeu. Și acest erau era Nicodiu, care într-o noapte și de ce noapte, Pentru că în taină a văzut în Mântuitorul Isus Hristos, după cum se și exprimă, că numai un om de la Dumnezeu poate să facă aceste lucruri pe care le face Hristos. Și El a vrut să se convingă dacă El este Cel așteptat. Pentru că în obiceiul farizeilor de a citi din lege, era și așteptarea lui Mesia. Vreau să în întâmpine pe Mesia, dar să îl întâmpine în felul lor. Pentru că așa cum citeau legea, o înțelegeam și o citeau tot în felul lor. Acest Nicodem, după cum am spus, era un căutător și un așteptător al Înbărăției lui Dumnezeu. Am putea spune că acest fragment ne leagă de practicul Înălțării Sfintei Cruci. Pentru că fragmentul din această convorbire cu Nicodem se referă la șarpele pe care le a înălțat și care prin Cuvântul Pătuitorului îi duce prin la o intuiție a răstignirii Mântuitorului Sfântului Hristos. Înainte de a vă pune față, iubesc pe această icoană a răstignirii pe care o pune Mântuitorul înainte de Nigodim, aș vrea să subliniez faptul că între acești nicotii eu o legătură deosebită cu acel lânăr despre care am auzit în duminica trecută, tânărul bogat. Și acest tânăr era un căut căutător a vieții mișnice. De aceea merge la mântuitorul și îl întreabă ce se facă ca să poată dobândi viața vieșnică. Știm că L-a să țină legea și toate poruncile să fie un om moral. Și așa era acest lucru. Ținea legea, era un om moral. Dar nu se mulțumea doar cu o legii, a mai mult. și acest Nicodil nu se mulțumea doar cu o ținere a legii și încestuia ei ci căuta mult. simțea că nu este totul aici. Deși căutarea era aceeași, Mântuitorul îi sugestionează, pentru că nu-i poate spune direct, pentru că nu înțelege nici tinerul drogat, dar nici Nicodilu. Și chiar spune Mântuitorul, dar pe cele pe care le vedeți, nu le înțelegeți, cum le veți înțelege pe cei pe care nu le vedeți. Și atunci, dacă acel tânăr bogat, căutător al vieții veșnice, păzea legea, adică făcea facă bună de un Mântuitorul îl învie la o nouă viață, dar tot prin fapt, pentru că el era exact cu faptul. Nicodim, care era un căutător și intelectual, citea, observa anumite subtilități sufletești, primește un alt răspuns sau o altă invitație la același lucru, la o viață nouă. ce îi spune tânărului? Îi spune să lase tot, să moară omul cel vechi, să moară tânărul, preocupat de bogăția sa, de averia sa, de administrat de averii sale, și să înceapă o nouă viață. Prin urmarea lui Hristos. vine și îl urmează. Lui Nicodil îi vorbește despre o naștere nouă. Și spune în că cine nu se va naște de sus, nu va putea intra în rețea celor. Și atunci și el cum poate omul bătrân să intre din nou în de cele mame, să se nască Și îi explică. El explică prin ceea ce el cunoștea. Cunoștea acel tânăr faptele și prin fapte este lămurit ce trebuie să facă. Nicodem cunoștea legea, cunoștea faptele Vechiului Testament și prin ele îl învață. Și atunci în față Acele episod din Vechiul Testament când poporul Israel a devenit la un moment dat că de libertate spie, s-a săturat de austeritate și vroia un trai mai bun, mai comod, și se răzvrătesc toți împotriva Lui. Moise. Și atunci Dumnezeu a gândit să vină în care era în ei și ei Și pe cine îl mușca șarpele atât? Era devenu nostru cât murea. Căzând la răbăciune se primește de la Dumnezeu salvare și îi spune ce să facă. Să, în, pe un strân să să topească lamă și să pună un șarpe de-a sau de groz, să le înarce. În tabări, în mijlocul taberei, ca să poată fi văzut din marginea taberei. Și oricine va fi mușcat de șarpe veninos, dacă se va uita, dacă va privi acel șarpe, va scăpa și nu va muri. Atât trebuia să facă. Să privească spre șarpe. Nu trebuia să ia niciun dați să se privească. Și mulți care erau mușcați, privind spre șampe, trăiau și De ce aduce Mântuitorul Iisus Hristos această icoană înainte lui Nicodem Și spun că este o icoană pentru că părinții pisecii ne arată că răsignirea Mântuitorului Iisus Hristos a fost preînchipuită de acest șarpe. De ce? Pentru că, dacă ne aducem aminte, în grădina ranului, Ispiritorul, în tip de șarpe, vine și îl pe om se bănânce din Pomul, cunoaște de bine și Ca să se vășească păcat. Șarpele îl spitește. Șarpele care, iată, diavolul, formă șarpele lui vine și vrea să-l tragă spre el. De ce? Pentru că diavolul era un păcat. Prin răzvrătirea lui, Împotriva Lui Dumnezeu, diavolul s-a depărtat de Dumnezeu, rămânând în păcat. Iată că poporul Israel, prin răzgrădire, se întâlnește cu păcate și este pușcat de păcate. În grădina Raiului, acest răzgrăditor, sub fii de jate, vrea să îl prindă și pe omul, dar nu avea cu nimic la munci n de-a făcut pe ele frău, de-l ascultă. Neascultându-l pe Dumnezeu, l-a ascultat pe el. Și l-a ascultat omul și iată că a căzut și în om păcatul. Mântuitorul Iisus Hristos, fără de păcat, se face om, Se face ca un mușcat, dar nebun mușcat. Ca învingând șarpele, colții de minuști în el să moară. Și acest șarpe iată că este Iadul, care a vrut să pe Hristos, dar a murit. El a murit. Iadul. Dar, pentru acesta, Hristos a trebuit să fie înțat pe cruce. Hristos a fost în mijlocul poporului lui Israel, Dar poporul nu l-a cunoscut ca Dumnezeu. Și de aceea îi spune lui Nicodiu că prin credință va putea omul să se temătiaște de păcat. Prin credință de un omului, care va fi înățat ca acest șarpe. De ce prin credință? Părinții bisericii, chiar din Găchime, spuneau că, ochiul este, spuneau că ceea ce este ochiul pentru trup, este credința pentru suflet. Deci credința pentru suflet este un fel de ochi. Dacă ochiul îl ajuta pe om, să scape de moarte atunci când privia spre șapte, Mântuitorul Iisus Hristos vrea să ne spune că ochiul sufletesc, care este credința, dacă e îndreptată către Hristos cel răsignit, ne scapă de moarte, ne scapă de mușcătura pătacului. Și scăpând, vom avea viață, vom trăi. Și de aceea, vedeți, cum ce? Hristos s-a anunțat ca să dăruiască o viață nouă, o Că ceea ce a iubit moarte, ne spune apostolul Pavel, nu va mai gusta de moartea a doua. Cel ce au murit păcatul prin Hristos, moartea a doua nu mai are putere spre lui. Adică moartea veșnică. Evanghelia de astăzi Vrea să ne anunțe acest praznic al îndreptării Sfântului Picnici. Vrea să ne pregătească să căutăm spre mijlocul taberei, spre mijlocul lucrării lui Dumnezeu, unde se nață Hristos și unde se naște, unde este acest mijloc. Este mijlocul vieții noastre. Aici vrem, ai, sau aici ar trebui să îl înălțăm noi. De ce? Pentru că și iată sunt în tabă, sunt în jurul nostru, vor să ne muște. Zice Apostolul Pavel că viața omului de a fi o zi, și tot ar avea păcat. De ce? Pentru că și astăzi vrea acest șarple, păcatul păcatului să ne aibă de stăpânire ca crucea să fie în tabă, să fie în mijlocul nostru, în inima noastră, ca privind prin crucea la Hristos să ducătrighează. Bine că putea zice, iată, săvârșim păcatele, credem în Dumnezeu, credem că Dumnezeu ne poate însbăvit atunci pot să mă joc puțin cu păcatul, pot să o las mai moale, că iarăși mă duc la Hristos, iarăși mă mărturisesc păcatul și iarăși scap de nușcătură. Privesc pe Hristos și scap de nușcătură. În capitolul al treilea, unde s luat acest fragment din Evanghelia după Ioan, continuă această convorbire cu Nicodem și spune, iată, a venit lumina în lume, dar oamenii au iubit în tinerii. Și au iubit în pentru că faptele lor sunt rele. Dacă ar iubi adevărul, ar veni la lumină. Ce vrea să ne spună Mântuitorul prin aceste cuvinte despre legiuni? Că lucrarea noastră a credinței, fără fapte, cum zice și Apostolul, este moartă. Apostolul ia cu credința, fără fapt, este moartă. Pentru că, spune mai departe, și diavolul de crede și chiar și în dar credința lui îl folosește. Iată că nu este suficient să ne jucăm cu șartele, având în noi grijă că ne vom uita, spre ce cel înălțat spre Hristos și vom dobândi îndată iertare? Pentru că, iubiți credincioși, chiar dacă suntem mușcați de așa, chiar dacă nu murim, durerea mușcăturii rămâne în noi. Venim în mușcăturii, rămâne în noi. Și acela nu crează. Nu ne umară, dragători, dar mușcați de multe ori, ne poate o bolă. ne poate distrage atenția. Vedeți că omul atunci când este în durere, uite, nu poate, uite de Dumnezeu, nici nu poate să mai roage. De multe ori durerea pecatului ne face să uităm, să mai privim spre Hristos. Nu ne putem baza pe faptul că dacă se dușesc pe toată, mă voi uita spre Hristos și mă voi... Am și datoria de a mă feri pe am, am și datoria de a-l copoli, dacă văd. Am și datoria de a-l dacă îl văd. Pentru că șarpele, șarpele care vrea să ne muște nu este o vietate oarecare. Și este un Duh care are în el moarte, are păcatul. Și păcatul moară, adică de sparte de Dumnezeu. Iar Veninul, lui, picătură cu picătură, adunat de noi, face să uităm de Dumnezeu. Și atunci stăm, iar pe Hristos în lăsat, în mijlocul taberei, dar nu mai putem privi spre El. Uităm de El. Și aici începem moartea, de aceea este niciunși, privind spre cruce, să ne aducem aminte că trebuie să o avem permanent înaintea noastră. Totodată, să, totodată, perindu de mușcătură, să ne gândim la faptul că durere sau venim cu poate să ne omoare prin uitarea de Dumnezeu. Și unul din păcatele de moarte, spun părinții zece, este uitarea de Dumnezeu. Prea cu de astăzi, al învierii totodată, dar și al anunțării răstignirii Mântuitorului Părintul Hristos, să fie și răstignire, Adică omorând păcatul, dar să fie și inviere, și bucurie, căutare a Lui Dumnezeu, trăire din Lui Dumnezeu și gustare, dorire, de-a fi cu Dumnezeu. Să ne două Domnul, să ne lumineze, să înțelegem mai deplin ceea ce El vrea să ne vize. să nu rămânem la o, doar la o învățătură fără a înțelege lucrarea lui Dumnezeu, doar facem foarte bine. Totodată să nu rămânem doar la o înțelegere și o, o învățătură intelectuală, fără o, a o, o aplica în viața noastră. Deci toate acestea, separate, fac să fim săraci de înțelegere și de întregime. Dar împreună ne luminează. Și atunci orice faptă, chiar dacă este real, este adusă la lumină. Și atunci, în lumina lui Hristos, dobândim și în viața